Máis noidades dende de Galicia. A Xunta re declarou 2011 como ano da música de Galicia. E outra interesantísima, a Biblioteca de Santiago prestará libros electrónicos. O centro fai parte dun programa piloto a nivel estatal. Os usuarios da Biblioteca Anxel Casal, en Santiago de Compostela, poderán levar para casa en préstamo tanto libros en formato electrónico como os lectores necesarios para os ler. O centro é o único de Galicia que participa na da iniciativa que presentaba recentemente a dirección do Libro, Arquivos e Bibliotecas do Ministerio de Cultura. En total serán 15 as bibliotecas de todo o Estado español as que ofertarán este servicio que conta con investimento de 130.000 euros. A medida de, dispos a media de dispositivos disponibles en cada biblioteca é, segundo os datos, do Ministerio de 50. É dicir que en Galicia na biblioteca de Santiago de Compostela Ángel Casal, poden coñer esa novedade, eses libros electrónicos. Ai xa me diga dentro de control que xa temos a outro lado do fio telefónico o noso poeta da Mariña Lucense. Boas tardes, Paco. Moi boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Como a sempre ti, estás aí o noso carón. Estaba dando unha información aquí da Biblioteca de Santiago que que bueno que participa en ese proxecto de era do Ministerio de Cultura. No da Biblioteca do Gallas non, no, no, é a Ancil Casala que está ali sí, que... Sí, sí, sí. no, no, no, no concello, o, la... o Coro do Concello. Sí, pois sí, sí. prestarán libros electrónicos. Que te parece eso... esa novidade? O non sei, é que eu son moi arcaico. <risa> no o que non no sei es me... se papel. A mi non me gustan esas cousas, pero non quero decir que non sei xa o futuro, é seguramente o futuro. Bueno, é o presente xa, non? Si, sí, pero, pero a que... me gusta incluso o ler o papel. Caso abro claro, o libro pues, pero ce, ules És un risen, rayar, é subliñar, é marcar ese. Marcar a verdade é que nin nos vin, eh, non sei nin como son a ver, teñen unha vantaxe e outro, eh, moitas vantaxes e desvantaxes, que hai detractores e e por Pero que unha das cousas que por exemplo aquí descubriron as persoas que teñen as bibliotecas que teñen que desaparecen. Non é que ellos presten solos, senón que, bueno, perdino, uh -huh. chegan ali e perdino. Bueno, bombe, se o perdes terás que facerte cargo dun, de, de algo, tras que pagar unha cantidade, terás que, por ademais, eso ten unha documentación, e esa documentación perdes. É decir, ese, mh, igual que algunos libros tamén se perden, pero perder eso é, unha, é, eso é un investimento un pouco máis alto que un libro. De verdad que desconheço bastante este tema porque eu penso que a mí non me vai afectar, que o que me quede a mí de vida eu vou seguir tendo libros e seguir marcando libros de papelinho. <risos> e, e, entón, os outros dame igual que os aches, non? eu cheguei a, unha, a un nivel de de, de, de vacuniano moi, moi grande, non? Eu, con tal de que o que me queda me deixen tranquilo. Sí, sí. Entón, a mí eso é que unha biblioteca Eh, eh, eh que no sé, ¿cómo ya hay que chamar después a eso? Exactamente, si. Sí. Sí. con co final... a min gusta, me incluso velos. Si. Sí. colocados, teño, o mal colocados eh, este este merkeino que andivo no instituto os te regalaron, este no sé qué sí. este, eu que sé, teño o mesmo libro, yo teño en 13 de editorias distintas, non sei. Sé. Sí. Eh, eh, eh que son unos, como discos ou que son. Eh, eh, como un ordenador cativo, un, una libreta que claro, Pero iso cada unha desas de é es un libro. No ven... en cada una de esas venían un montón de libros eso es, pueden, pueden tener 3 o 4 claro, ucciones, o sea que libros. metes ahí un tipo, eso, ordenador sí. e 3.000 libros eso es, bueno Bueno, si sí. ti coincides un apartamento confinado mm, eh, querido del Riegon que, que, que dicía que bueno, eu onde teña a miña pina, que te, de teña teña mi librería, a miña biblioteca, sí, sí, un... porque que a min, eu eu sento-me simplemente no meu escritorio porque escribo ali ah. Sento-me alí no meu escritorio, estou rodeado por libros por todas partes, teño teñes hasta no chan. Sí. Enci de riba da mesa, de dos E cando non teño nada que facer simplemente sento mali e dame gusto, e tou moi ben se sí. si tou rodeado de chismiños e botós e historias volvoume volvoume, marchou, non quero eu ese chisme sí. pero bueno, eu non quero nada de eu, tampouco se pode ser como son eu non? Que, no no a ver o non... progreso non hai que negarlo é eh? interesantísimo, por exemplo, para grandes bibliotecas pois o que sei, a Biblioteca Nacional, a Biblioteca, non sei por que, aí poden meter aí todo o que teñen aí, digo eu que o poderán meter, non? En, en unos, é que se pode vanixar desde a tua casa, por exemplo, podes entrar en vez de, claro, se eu teño un traballo de investigación é, é desde o meu ordenador, supoño que o tempo poderei entrar na Biblioteca Nacional de... de, de, de, de, de. Sí de Lisboa ou de de, de Egito, pues, eh? Sí, de posiblemente a partir de, de, de que de, de que podes darte de alta, dar claro, un número, claro, es vai ser iso sí. é es un gran avance, sí, porque sí. Poder, poder ter nas túas mans todos os mestres mans non, pero un sí, sí. de ti toda a posibilidade de, de entrar en nas bibliotecas, nentro sí. das bibliotecas do mundo, iso é es unha maravilla, non? O sea que non hai que negar que problema, eu vaixo un avance, é bom, sí. pero, pero a mí é eu, eu, eu prefiero ter unha chimenea de, de, de leña que que un que radiadores de gas, sei, pero o normal é que a xente por pues, mistura, ter a chimenea máis que os radiadores. Sí, non? Sí. Entón a mellor hai que ir un pouco a iso, e logo co tempo, pois pues, eu que se andaremos con antenas, pois pues, eu non sei, que <risas> non nos poden poñer un chip para Ah, oh, isto, isto desde logo que si sí, estas películas de ciencia ficción xa non son tanto ciencia ficción Podem, podemos chegar a eso bueno. sí, sí, sí. daba a coñecer como unha novidade que nos chegou aquí a redacción con respecto a que o Ministerio de Cultura puxe en marcha eso. e é bueno, casualidade que precisamente en Santiago de Compostela a única biblioteca que hai pública ou do Concello que é a Anxel Casal pois pues, en, en todo Galicia solamente hai esa biblioteca que prestará esses libros electrónicos Uh -huh. eh, como, no, como novidade, como información para sí, os nosa gente, espera mm. outra cousa, máis co, co, non sei, co, co en kedanza particular, como ti dixe, tampouco teño. Non, um, eu non, eu a verdade é que non, eu prefiro a parte xa ben que o paso eu cando vou, a, cando vou a, Santiago, que vou, é claro, coas sí, sí. miñas bibliotecas, de as miñas sí. librerías de toda a vida. Alceiro, feiro a todas alceiro, estas, empiezo no piso de baixo, subo o seguinte, <risas> subo o seguinte, subo o seguinte, Paso a tarde. Eh, paso no, a tarde. Se levo tres sí. ou catro libros, ou dous, ou un, ou sí. ninguno, o... pero paso a tarde, parolo un pouco con Cauceiro, que sigue sendo un libreiro dos de, dos de antes, dos que sabe como que libros saíron, como son, que van, sí. Sí. De, que, que editores tivo por ali, ou que se... é eh, Bueno, pues esa satisfacción, eso tamén é sí, sí. é importante, non? E eh, parece un crítico cando che dá a información con respecto a hacer libros, Claro, ¿no? claro, é eh, que os libreiros... Ese... Oxe, non, pois pues, supoño que con eso acabarías. É como eu que sei comparar por comparar, non, pero pois, un farmacéutico de hai 50 anos a hoxe, hoxe, pois pois estar eu con tal de eu non teño que facer nada, sí. con tal de ler e ir ao instante no. onde está, un elemento mecánico nada máis, mentar que naquela, ordenador, ti ti sí, que aí está aquí, plim plum plas, cantos sí. vas tespere, ti trin, certa se pues antes era un conselleiro uh, sí, sí. e logo facía a fórmula magistral misturaba, sí, sí. E facía xer preparaba e xos cingüentos, as pomadas bueno, que é mellor? pois non, non sei, pois de todo algo, supone non, sí, pero sí. eu que teño claro que chegue o, o convencimiento de que o mellor é o que seña mellor para mi bueno. sei que é duro sei que non está ben, que é pouco solidario pero é, si <risa> bueno, para nós mantemos ese non sei... Esa fórmula antiga, ¿no?, de que precisamente los nuestros mayores enseñaron unas cosas que, que, bueno, pues, no eran tan malas cuando los practicaban. Yo prefiero escuchar un carro que ya no nos escucho cuando pasaban por delante, pero aquí cantaba o eixo, ah. que iba cargadiño He dicho, coño, hai, hai, hay trigo que canta. Ah, escuchar ahora, por pues, otra, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, bueno, pero es así. Sí, sí. sí. Terrible. Eh, sí. Bueno, Paco, que eh? tal? Sí. <risa> Vamos, temos a modernidade que aceptala. Si sí, a ver, é necesario, seguramente. Sí, que é pues. mm, Con viña que mm, si sí, sí. lea un dos meus poemas, que tamén son moi antigos. Se es que te lees os poetas dós pues, e tamén é moi distinto ao que escribo eu, pero bueno. Tamén me gusta máis como escribo eu. Que llevo vou facer? bueno, exactamente cada un ten claro. pe, para, para gustos están os colores en claro. no? que hoxe a poesía é, en moitos casos sí. non digo en todos pero en moitos é, é un pouco de moita xente ponse a carón dun dicionario empeza a buscar as palabras máis raras que a topa empeza a dicir parvadas <risas> é, empeza a dicir Os estreitos fumes que parolan cos estrelas esfiambradas que, que, que nacen... Futuristas, né? ¿no? Que nacen no peito das mapoulas cando verten os eidos que, que un día sentiron os bates que viñeron... De... Dices tú, vale, moi ben. Entenden eles. Dices, vale, moi ben, hasta mañá. <risas> eh, pues, e depois, como non saben, dicen é eh, que iso rima está moi anticuado. ¿Xa? Porque non eres capaz de facer un soneto, amigo. Hai ah, que ter escribir un soneto, decir algo. Hai que traballalle e estudiar Hai que traballalo. Hai que coñecer a métrica. Hai que saber decir entre dous cuartetos e dous tercetos o que queres decir. Que sin impoñer de cotos é moito máis doado. Claro, escribir es, es 14 sílabas os seguintes de 3, os seguintes de 5, os seguintes de 8, que non son versos. Parte na frase da mellor dagare, pero dices son versos, aí vale. Dxa. No si xa. Eu chamo Pero bueno, aí nos moi boas tamén fan cousas moi boas eh? Eu tampouco quero dicir que todo O que fan Bueno, o que facía Pondal, ou Curros, ou Rosalía Ou eu, que se o mellor <risa> Lóxicamente non temos que desbatar precisamente cousas que fademos nos si... Bueno, si Eu ten... fago, fago ben sin... Andando Se inda por riba tens que dicir Pois unha cousa é humildade e outra cousa é dicir Eu non fago ben eu son bo claro hai que dicirlo porque en realidad se non estiveras contento con co, co, co que fai eh... cousas como que acabo de inventarme agora son malos ay, ay. son malos e mentireiros que iso non é poesía ¿Qué? outra cousa que digan esta é unha prosa bueno. poética entre comiñas bueno vale hasta aí podíamos admitirlo vale. pero a cousa... poesía non sí, sí, sí. a poesía é unha forma de vida non, é... non son versos é unha forma de entender a vida Precisamente por eso, porque queremos creemos y queremos, queremos, queremosla, pues por eso nos ponemos en contacto contigo Bueno, pues yo, yo voy un poema que ya dediqué a miña nai Primero vamos a poner ya a, Pare... a música, a música de fondo que no es, He dedicado a nombre, todas las nais Pues alegro muchísimo Venga, vamos a poner ya música de fondo Ya está sí. Aquí como no oigo a música No se oye muy bien, ¿no? pero ahora Pero está, ¿no? Sí, ahora está. sí. pues ahí va Nai que me pintas a rolos nunha nana cor maiminho, que me acotxas cunha historia no alento dun pan de vicos. Que me debuxas un soño, cando a túa ollada sinto, o compás dunha onda rota nun chas-chas os meus olliñas. Despois de pormen un berce pola lúa entretecido, con fitas do arco da bella que carrexou un carrizo. É unha xaba a de estrela Que o anxo da garda me fixo Na teceloira da fonte Cando te veu no camiño Carrexándome unha onda No pico dun paixariño Coas acuarelas da aurora E o pincel Duncao de niño Para facerme unhas focas pintadas Da zurma e niño E collido dos teus ollos Estrenalas o domingo Nai que me pintas a rolos Nunca vas cheos de mimos Na randea dos teus ollos que facenda ser teu filho Pedro Chosco está chegando miña naide contadinho dame o galano que agardo cada día non é un niño un galano rosa fresca debuxado da de aire limpo un galano corcaricia os teus labios un piquinho e o da garda lleu e a lúa ...meu pachariño... ...todos nun bantón ahí... ...todo teo colo somos fillos... ...iñan ahí... ...outro piquín... ...tereí que pedir yo técnico... ...que nos poña como o ...nos grandes... ...en las grandes emisiones de radio... ...eses aplausos de fondo... ...tá... Sinto que, que fixen paradiñas porque que, Bueno, compline. que é normal Que compione, non? Si, si, carai Eu cada vez que, que non no me reprimía Carai <risas> que, que, que Cada unha delas eh, Non dá para poder falar Para eh, poder entender Cousas que, que ti, adonais Coido es que, no, que eu tamén son Partícipes delas Feito de que ti teñas tan profundamente A... a arelado na tú forma de, de transmitir as ondas a roulo o, o aroulo da tua a forma de, no sei, e, e, e, e, e algunhas palabras que que somente entre se ou son capaces de describir en ti, no? o, o de Pedro Chosco, ah. mm, eh? Pedro De Chosco. Sí, sí. Era o que o que se decían. Bueno, a min decían desde pequeniño, non? Si, Joanse, en Pedro Chosco. Si, sí, Joanse da Garda que, que o decir, sea, que que Hay sintonía cando te escoltamos. Pois pues eu alegro moito. No, eh, agradecemos moito. Eh, agradece eh se si queres outro piqueniño ou paro como dirán. Pois si ciego, claro que siga, sí, claro, tanto logo que nos Ay. regales para no ser unha bendición. Pois pues vamos a contar como esperta a aldea un día calquera. Bueno, Más bien como espertaba. Lamentin. <risa> sí, sí. E cantou río, pegar un salto. E cantou mar, cantou o carballo. Eu xugo dos gois e os grilos no prado E no piñeirá cuco e o miñato E o vento cantou na sebe no balo E cantou a ra, e cantou o sapo E o carro cantou dentro eixe afinado E a campá cantou o son do badalo E cantou a cea, o ver o regato E a aldea espertou, espertou cantando Muitas gracias, Paco Bueno. Muchas de nada, santa. Hasta el sábado que viene. sábado que viene. Que os felices. Igualmente. Uh -huh. Hasta otro mundo. Vamos a rematar con dúas novidades e informacións que nos chegan aquí a nosa redacción. Eh, mmm, mmm, poñemos a última peza de música dicindolle, porque en realidad quedan solamente uns minutinhos, dicindolle adiós hasta Vindeiro Semana. O Vindeiro día 15 de Xaneiro celebrarase en todo o mundo o décimo aniversario da Wikipedia. É dicir que hoxe estás celebrando ses 10 anos da posta en marcha da Wikipedia. En Galicia tamén se preparan actos para conmemorar a creación deste proxecto de coñecemento aberto. Os responsables da Galipedia, versión no noso idioma da iniciativa orixinal, desenvolverán en Culleredo e en Riba de Oca a súa xansión de charlas sobre o proxecto e máis obradoiros sobre como engadir e editar as entradas desta enciclopedia. Canda estes actos, os promotores se pretenden completar para esta data 5.000 entradas na nosa lingua. A Xunta declara o 2011 como ano da música en Galicia. Ano da música de Galicia. O Consello da de Xunta declarou o 2011 ano da música de Galicia co objetivo de mm, potenciar a creación musical e as industrias culturais galegas. Segundo o comunicado de prensa posterior á reunión A Xunta recoñece o carácter estratégico e prioritario do sector da música como vehículo para a promoción e divulgación da cultura, historia e da lingua de Galicia, así como o grande peso do sector musical dentro das industrias culturais galegas, que crea un gran número de postos de traballo, así como unha gran masa de músicos afeccionados. Bandas de música, de gaita, eh, agrupacións de música tradicional... Esta declaración institucional chega poucos días despois de que se coñeza que a Xunta reduciu en medio millón de euros a súa chega ao orzamento da Orquestra Sinfónica de Galicia. Nunha nono que a Xencia Galega de Industrias Culturais, departamento que concentrará agora todas as accións de promoción cultural no sector musical, manexará 1,5 millóns de euros menos do que no último exercicio. A xunta dará relevancia á efeméride facendo que as institucións públicas, os centros de ensino, as asociacións e federacións culturais dependentes dela dedique unha parte da súa actividade a por de relevo esta manifestación. Por último... E xa para rematar o noso programinha de hoxe, queremos salientar que a Fundación Penzol e Galaxia homenaxean a Del Riego. O Centro Social Nova Caixa de Galicia, de Vigo, acolle esta tarde, a partir das sete media, o acto de homenaxe que a Editorial Galaxia e a Fundación Penzol lle dedican a Francisco Fernández Del Riego destas de entidades canda persoeiros como Ramón Villares presidente do Consello da Cultura Galega Xuxolín Méndez Cerrín presidente da Real Academia Galega ou Manuel Bragado en representación da Asociación de Editores lembrarán a figura do intelectual recentemente desaparecido no acto por un vídeo con imaxes do falecido e poderá escoitarse a súa última intervención pública ademais distribuirase unha publicación que recolle as homenaxes escritas que recibiu a súa figura logo do seu falecimiento E ben, rematamos entón o noso programa de hoxe Desexándolles que sexan moi felices Esta semana que ven E que voldan a conectar con nosco A fin de semana vindeira De 6 a oito, estaremos aquí con todas vostedes Levando adiante este programinha de radio en galego, con música galega E con moitas máis novidades Fixémoslo máis ou menos ben A próxima semana intentaremos facer o maior No control técnico como xa lle dixen Mark Zond eh, Que en xos fala xo le voxe Boa fin de semana